треба привести її до тями, і до того ж без зволікань, поки не пізно. «Жін Луїзо, сказала вона, – «я хотіла б тобі нагадати деякі серйозні речі». «Ні», – Олександра жестом наказала їй мовчати, – «я упевнена, що вони тобі добре відомі, але дечого ти не знаєш, попри всю свою дотепність, і з Божою помічу я тобі розповім». «Ти невинна, як щойно знесене яйце, хоча й живеш у великому місті». Гендрі не пара тобі і ніколи парою не буде. Ми, Фінчі, не одружимося з дітьми білого бидла, а саме цим були батьки Гендрі від дня народження і до самої смерті. Їх і назвати інакше не можна. Єдина причина, чому Гендрі став тепер таким, як є, полягає в тому, що Атикус опікувався ним, коли він ще був хлопчиком, а участь у війні дала йому можливість платити за освіту. Він гарний хлопець, але бидло залишається бидлом. Ти помічала, як він облизує пальці, коли їсть торт. Бидло. Ти бачила, як він кашляє, не прикриваючи рота. Бидло. Ти знаєш, що він занапастив одну дівчину, коли вчився в університеті. Бидло. Ти звертала увагу, що він колупається в носі, коли думає, що ніхто не бачить. Бидло. Він не бидло, а просто чоловік, тьотю, урвала її жінло і заспокійно, хоча в душі у неї все клекотіло. Дамо їй трохи часу, і вона знову буде у доброму гуморі. Тітка ніколи не буває вульгарною, а я вже готова зірватися. Тітка ніколи не буває брутальною, як от ми з генком. Не знаю, яка там вона буває, але краще б їй замовиканути, бо зараз я їй дещо як скажу. А найголовніше. Він вважає, що може зайняти високу позицію у Мейкомі, ухопившись за піджак твого батька. Подумати тільки, він намагається посісти місце твого батька у методиській церкві. Намагається перебрати на себе його адвокатську практику, роз'їжджає повсюди у його машині. Та він узагалі поводиться так, ніби це вже його дім, а що на це Атикус? Нічого, просто нічого. Сприймає як належне і радіє. Вже весь мейком говорить, що Генрі Клінтон загарбує все, що має атикус. Жін Луїза кинула водити пальцем по краю мокрої чашки у раковині. Струсила краплю води з пальця на підлогу і розтерла її ногою. Тьотю, сказала вона сердечно, а не пішли б ви в дупу. Ритуал, встановлений між Луїзою і її батьком по суботніх вечорах, був надто давній, щоб його ламати. Жін Луїза увійшла до вітальні. Зупинилася перед батьковим кріслом і кашлянула. Атикус відклав у бік газету і подивився на доньку. Вона повільно покрутилася. Всі змійки застібнуті. Шви на панчохах не перекручені. Вихри пригладжені. Сьома година, і все до ладу, відповів Атикус, ти кляла тітку. Ні. А вона мені сказала, що кляла. Я нагрубіянила, але не лихословила. Коли Джін Луїза і її брат були дітьми, Атикус якось провів чітке розмежування між копрологією і богохульством. Спершу він ще міг змиритися, але не терпів, коли в це втягували Бога. В результаті Джін Луїза і її брат ніколи не кляли в його присутності. Вона мене допекла, Атикусе. Не треба було її до цього доводити. Що ти їй сказала? Жін Луїза переповіла. Атикус скривився. Краще б тобі з нею помиритися. Доню, її, буває, заносить, але вона добра жінка. Це через Генка. І вона мені дошкулила. Атикус, як людина мудра, вирішив облишити цю тему. Дверний дзвоник Фінчів здавався інструментом містичним, завжди можна було вгадати настрій людини, яка дзвонить. Коли пролунало Джен-Джень, Джін Луі зазнала, що у Генрі все просто чудово. Вона кинулася до дверей. Коли він увійшов до передпокою, до неї долинув приємний, суто чоловічий запах крему для гоління, тютюну, нового автомобіля і припорошених книжок. Але спогад про розмову на кухні дещо притлумив її втіху. Несподівано вона обійняла Генрі і сховала обличчя у нього на грудях. «За що це мені?» Спитав він, страшенно задоволений. «За загальні принципи...» Відстояння у війні на Піренейському півострові, 14. Ходімо. Генрі зазирнув до вітальні, де сидів Атикус. Я привезу її додому не пізно, містер Ефінч. Атикус помахав йому газетою. Коли вони вийшли в ніч, Джін Луїза подумала, як учинила б Олександра, якби дізналася, що її племінниця ще ніколи в житті не була так близько до шлюбу з бидлом. Частина 2 Розділ чотири. Місто Мейком, штат Алабама, завдячує своїм розташуванням винахідливості такого собі Сінгфілда, який ще на зорі формування нашого округу тримав на перехресті двох битих шляхів єдину в тій місцену таверну. Губернатор Вільям Вайтбіб, прагнучи забезпечити мир і спокій у новому окрузі, вислав двійко землемірів. Щоб визначити точний центр того округу і започаткувати там головне місто з усіма урядовими установами, і якби Синкфілд не наважився на один зухвалий хід. Щоб зберегти свої володіння, Мейком опинився посеред вінстонської трясовини, в місці, позбавленому будь-якої привабливості. Натомість Мейком розростався навколо таверни Синкфілда, тому що Синкфілд напоїв одного вечора землемірів, примусив їх розкласти свої малиї графіки, тут підрізати там додати і встановити центр округу там, де влаштовувало Сінкфілда. Наступного дня він їх вирядив у зворотну путь з усіма їхніми мапами і п'ятьма квартами самогону в Саквах, по дві брата і одну для губернатора. Жін Луїза так і не дійшла однозначного висновку, чи справді мудрим був манев Сінкфілда? він розташував місто за 20 миль від єдиного на той час громадського транспорту – пароплава і людині з південного кінця округу доводилося витрачати два дні, щоб дістатися Мейкома по магазинний крам. Унаслідок цього місто не розширювалося протягом більш як 150 років. Головною причиною його існування були урядові установи. Від перетворення на ще одне неоковирне містечко в Алабамі Мейком рятувала велика кількість представників вільних професій, до Мейкома їздили, коли треба було вирвати зуб, відремонтувати фургон, перевірити роботу серця, покласти гроші в банк, показати мулі ветеринару, спасти душу і подовжити іпотеку. Нові люди оселялися там нечасто. Одні й ті самі родини брали шлюб з одними й тими самими родинами, аж доки стосунки безнадійно не заплуталися, і місцеве населення виглядало одноманітно. Всі були дуже схожі між собою. Жін Луїза аж до Другої світової війни перебувала у родинних стосунках, кревних чи через шлюби, майже з усім містом. Але це ще було дрібницею порівняно з північною частиною округу Мейком, де у місцині під назвою Старий Сарам мешкали дві сім'ї, спершу цілком окремі, але які, на нещастя, мали майже однакове прізвище. Канінгеми одружувалися з конінгемами, і відмінність у написанні прізвища носила суто академічний характер. Доки один з канінгемів не надумався пожартувати з конінгемом стосовно землеволодіння і не звернувся до суду. Саме під час відкритих судових слухань у цій справі Джін Луїза вперше і востаннє побачила, як суддя Тейлор зайшов у глухий кут. Джим Канінгем засвідчив, що його мати іноді підписувалася Канінгем на різних документах, але насправді вона була Канінгем, просто не дуже то розумілася на орфографії. А ще була схильна дивитися удалечень, сидячи на веранді. Вислухавши за дев'ять годин чимало оповідок мешканців старого Сарема, суддя Тейлор відмовив у розгляді справи на підставі дріб'язковості звинувачення і оголосив, що щиро сподівається. Сторони вдовольняться тим, що їм дали змогу висловитися публічно. Так воно і було. Саме цього вони головно і домагалися. Перша брукована вулиця в Мейкомі з'явилася лише в 1935 році завдяки люб'язності Ф. Е. Д. Рузвельта. Та навіть її важко було назвати «брукованою вулицею». З певних міркувань президент вирішив, що просіка від парадного входу молодшої школи Мейкома до перетину двох колій, що прилягали до шкільної території, потребує удосконалення. І вона була відповідно удосконалена, що призвело до розідраних колін і розбитих голів у дітей, а також до виданої директором школи заборони гратися на тротуарі. Таким чином у серцях покоління Джін Луїзи було засіяно зерна прав штатів. Друга світова війна змінила мейком, хлопці повернулися з химарними ідеями щодо того, як заробляти гроші і прагненням надолужити згаяний час. Вони перефарбували батьківські хати у жаскі кольори, побілили мейкомські крамниці та встановили неонові вивіски. Вони зводили собі будинки з червоної цегли на місці кукурудзяних нив і соснових борів, вони спотворили обличчя старого міста. Вулиці тепер не лише замостили, їм дали назви «Якота Веню Аделіни», на честь міс Аделіни Клей, але старі мешканці не вживали цих назв, досить сказати дорога, що йде повз садибу кінців, і кожен зрозуміє. По війні молоді люди з орендованих ферм по всьому округу прибивалися до Мейкома, будували дерев'яні хатки і обзаводилися родинами. Ніхто не знав доладно, чим вони заробляють собі на життя, але вони заробляли і вже б творили новий соціальний прошарок у Мейкомі. Якби решта городян готова була визнати їхнє існування. Хоча вигляд мейкома і змінився, ті самі серця билися у нових оселях під музику нічних концертів по телебаченню. Можна скільки завгодно білити і ставити кумедні неонові вивіски, але старі колоди міцно трималися і під цим новим тягарем. Тобі тут не подобається, правда ж? Спитав Генрі, я бачив твоє обличчя, коли ти увійшла в двері. Консервативний опір змінам, от і все, відповіла Джінлу із ознабитим смаженими креветками ротом. Вони сиділи у ресторанчику-готелю мейком на хромованих стільцях за столиком на двох. Кондиціонер нагадував про свої наміри безнастанним тихим гуркотінням. «Єдине, що мені тут подобається, нічим не відгонить». Довгий стіл, заставлений багатьма стравами, затхли запах старих кімнат і гарячо-голою на кухні. «Генку, що таке гарячий лій на кухні Мм. Якась там гра або що?» Ти маєш на увазі гарячий горох, кохана. Це коли швидко крутять скакалку і намагаються тебе збити з ніг. Ні, щось типу квача. Вона не могла пригадати. Пригадає, напевне, коли вмиратиме, а зараз тільки промайнув якийсь проблиск про джинсовий рукав і короткий вигук гарячої ліна на кухні. Цікаво, кому належав той рукав і що з нього вийшло. Може, він якраз і живе зі своєю жінкою і дітьми в одному з тих нових будиночків. У Джин Луїзи виникло дивне відчуття, що час пройшов повз неї. «Генку, поїхали на річку», – сказала вона. «Ти ж не сумнівалася, що ми поїдемо, правильно?» Усміхнувся Генрі. Він так і не з'ясував, чому Джин Луїза найбільше нагадувала себе колишню, коли приїздила на пристань Фінча, здавалося, вона щось усмоктувала там з самого повітря. «Ти, як доктор Джекіл і містер Гайд», – сказав він. «А ти забагато дивишся телевізор». «Іноді мене здається, що я тебе тримаю отак», – він стиснув кулак, – та лише подумаю, що вже упіймав тебе і міцно держу, як ти від мене втікаєш. Жін Луіза звела брови. «Містере Клінтон, якщо дозволите одне зауваження від світської дами, ви не вмієте приховувати своїх намірів». «Тобто...» Вона широко усміхнулася. «Невже ти не знаєш, як упіймати жінку, любий?» Вона приглядила уявний їжачок і нахмурилася, жінкам подобається, коли їхні чоловіки владні і водночас слабкі, якщо ти здатен це поєднати. «Приймусь їх почуватися безпорадними, особливо, коли їм відомо, що на них легко можна воду возити». Ніколи не сумнівайся у собі в їхній присутності і за жодних умов не каже їм, що не розумієш їх. «Туший, кохана», – сказав Генрі, – але я не зовсім погоджуюся з твоєю останньою порадою. Я завжди гадав, що жінкам подобається бути незбагненними і загадковими. Ні, вони просто люблять здаватися незбагненними і загадковими. Коли ти відкинеш усю цю мішуру, то побачиш що кожна жінка на землі мріє про сильного чоловіка, який знає її як свої п'ять пальців, який їй не тільки коханець, а й сторож Ізраїлів. П'ятнадцять. Безглуздо, правда. Тоді їй потрібен батько, а не чоловік. До цього все і зводиться, відповіла Джін Луїза. книжки тут не брешуть. Щось ти аж надто мудра сьогодні. Де ти всього цього набралася? Забув, що я живу в гріху в Нью-Йорку, відповіла Джин Луїза. Вона запалила цигарку і глибоко затягнулася, я цього навчилася, спостерігаючи випущені молоді пари з медисуновеню, тобі знайомий їхній жаргон, любий. Він класний, але для нього треба мати особливий слух, це ніби племінне фанданго, але універсальне. Все починається з того, що жінки страшенно нудяться, бо їхні чоловіки виснажуються, заробляючи гроші, і не звертають на них уваги. Та коли жінки починають скандалити замість зрозуміти, чому так сталося, чоловіки знаходять для себе співчутливе плече, на якому можна виплакатися. Потім, коли їм набридає говорити про себе, вони повертаються до своїх дружин. Усе йде ідеально деякий час, але тут нудяться чоловіки, і жінки знову починають скандалити, і все йде по колу. Чоловіки у наші дні перетворили іншу жінку на психотерапеве ТЕА, тільки значно дешевшого. Генрі не зводив з неї очей. «Ніколи не чув, щоб ти так цинічно говорила», – промовив він, що з тобою. Жін Луіза примружилась. «Вибач, любий, вона зім'яла свою цигарку, я просто страшенно боюся вийти заміж не за ту людину, тобто не за того, хто мені підходить. Я така сама, як всі інші жінки, і хибно обраний чоловік перетворив би мене на суще стерво у рекордний строк». «А чому ти так упевнена, що вийдеш не за того?» «Хіба не знаєш, що я любцю жінок і все таке?» Чорна рука простягнула рахунок на маленькій таці. Рука була їй знайома, і Джін Луіза підвела очі. «Привіт, Альберте», – сказала вона, – «тебе одягнули в білу куртку». «Так, мем, міс Скаут», – відповів Альберт, – «як там Нью-Йорк». «Просто супер», – сказала вона і подумала, – Хто ще у Мейкомі досі пам'ятає її як скаута Фінч, неповнолітню шибайголову, хуліганку, яких мало. Ніхто, мабуть, окрім дядька Джека, який іноді бажально її збентежував, розказуючи гостям своїм цвінким речитатовим про її дитячі бешкати. Вона побачиться з ним завтра у церкві, а по обіді піде до нього в гості до самого вечора. Дядько Джек був однією з невід'ємних утіх Мейкома. «Чому так сталося?» Обережно почав Генрі, що повечері ти випиваєш тільки половину своєї другої чашки кави. Жін Луїза подивилася на свою чашку і здивувалася. Найменший натяк на її особисті дивацтва її бентежив. Генк спостережливий, якщо таке помітив. Але чому він чекав цілих 15 років, щоб сказати про це? Розділ 5 Сідаючи в машину, вона боляче вдарилася головою обверх. Прокляття. Чому не можна робити дахи трохи вищими?» Жін Луїза терла чоло, поки не розійшовся туман в очах. «Все гаразд, кохана!» «Та нібито!» Генрі тихенько причинив дверцята, обійшов машину і всівся поруч із Джин Луїзою. «Надто довго живеш у Нью-Йорку», – зауважив він, – «там ти, мабуть, на машинах не їздиш». «Не їжджу!» «Невдовзі зріжуть висоту ще на цілий фут. Наступного року зможемо тільки лежати у машині. Літатимемо, як ядро з гармати», – підхопив Генрі, від Мейкома до мобіла за три хвилини. Мене цілком задовольнив би старий квадратний Беюїка. «Пам'ятаєш їх?» «У них до землі було щонайменше п'ять футів. А ти пам'ятаєш, як Джиммі випав з машини?» Вона засміялася. Після того я його тижні мицькувала. Хлопець, який не може дістатися чорторею Баркера, щоб не випасти з машини, просто велика мокра курка. У далекому минулому атику смав для поїздок старий автомобіль з брезентовим верхом, і якось, коли він віз Джемі, Генрі та Джін Луїзу купатися. Машина підстрибнула на особливо неприємні вибоїні, і Джемі викинуло на дорогу. Атикус безтурботно їхав далі до самого Чорторию, бо Джін Луїза не мала наміру сповіщити батька, що Джемі від них відстав, як і не дала це зробити Генрі, ухопивши його за палець і мало не зламавши того. «Коли ж вони прибули на берег затоки, Атикус обернувся, привітно гукнув, злізайте!» І тут усмішка застигла у нього на обличчі. «Де Джемі?» Джин Луїза сказала, що він ось-ось має підійти. І коли Джеммі з'явився, геть захиканий, спітнілий і брудний після свого вимушеного спринту, він промчав повз них і пірнув у воду просто в одязі. За кілька секунд над водою показалося його сердите обличчя, і він крикнув «Ану сюди, скауте!» «Боїшся, Генку!» Вони прийняли виклик, і Джін Луізі здалося, що Джемі її задушить на смерть, але врешті-решт він її відпустив, бо там буватикус. На чортори побудували деревообробну фабрику, повідомив Генрі, тепер там не поплаваєш. Генрі під'їхав до закусочної і посигналив. «Зроби нам, будь ласка, двісодові з собою, Білле», сказав він молодику, який вийшов на його виклик. У Мейкомі людина або п'є, або не п'є. Якщо людина п'є, вона ховається у себе за гаражем, відкриває пляшку пива і видудлює її. Якщо людина не п'є... Вона під покровом ночі замовляє у закусочні судову з собою, то річ не чувана. І якщо хтось перехиляє перед вечерею або після вечері скиночку другу сам на сам або удвох з котримсь із сусідів. Це називається соціальне пияцтво. Ті, що пиячать соціально, не належать до вищих прошарків, а оскільки в мейкомі не було людей, які б у власних очах не належали до вищих прошарків, то не було і соціального пияцтва. Тільки не дуже міцне для мене, любий. Попросила вона Генрі, просто трохи зафарбуй воду. Так і не навчилася пити. Генрі витяг з-під сидіння коричневу пляшку віскі сігрем севен. Міцного не навчилася. Генрі налив трошечки віскі у її паперовий стаканчик із содовою. Собі він налив повноцінну чоловічу порцію, розмішав пальцем, затиснув пляшку між колінами і закрутив ковпачок. Пехнувши її назад під сидіння, Генрі завів машину. «Поїхали», – сказав він. Колеса шурхотіли по асфальту, заколесуючи Джін Луїзу. У Генрі Клінтоні їй найбільше подобалося, що він дозволяв їй мовчати, коли вона того хотіла. Розважати його не було потреби. Генрі ніколи не докучав Джин Луїзі, коли на неї находив такий настрій. Своїм лібералізмом він не поступався британському прем'єру Асквіту, 16, а до того ж добре знав, що вона цінує його за таку терпимість. Їй було невідомо, що навчив його цієї чесноти її батько. «Зачекай, синку», якось сказав йому Атикус, котрий дуже рідко коментував поведінку своєї доньки, «не тисни на неї і не підштовхуй. Дай їй рухатися з власною швидкістю. Варто її підштовхнути», і жоден мол у нашому окрузі не зрівняється з нею в упертості. Група Генрі Клінтона на юридичному факультеті університету складалася зі здібних, але позбавлених почуття гумору ветеранів. Конкуренція була страшенна, та Генрі звик до важкої праці. Хоча він тримався на належному рівні і навчався добре, він небагато вивчив з того, що мало справді практичну цінність. Атикус Фінч мав рацію, кажучи, що єдина користь від університету полягає в тому, що той дозволив Генрі затоваришувати з майбутніми політиками, демагогами і державними діячами штату Алабама. Розуміння юриспруденції приходить лише з практикою. Предмет під назвою «Штат Алабама і змагальні папери з прецедентного права», скажімо, був настільки ефемерний, що Генрі склав його, просто зазубривши підручник. Злостивий чоловічок, який читав цей курс, був єдиним на факультеті професором, який мав достатньо мужності цей предмет викладати. Але навіть він продемонстрував жорсткість недосконалого розуміння. «Містер Клінтон, сказав він якось, коли Гендрі наважився запитати його про аж надто неоднозначний іспит, як на мене, то ви можете писати свої відповіді аж до другого пришестя. Але якщо ваші відповіді не збігаються з моїми, значить, вони неправильні. Неправильні, се. Що ж, дивуватися? Коли Атикус збив Генрі з Пантелику в перші ж дні їхньої співпраці такими словами «змагальні папери» – це просто викладення того, що збираєшся говорити на суді. Тільки у письмовій формі. Терплячий ненав'язливо атекус навчив Генрі всього, що слід знати про свою справу, але Генрі нерідко задавався питанням. Чи він опанує юриспруденцію лише у такому самому поважному віці, як Атикус? Том Безвусий, син Сажутруса, 17 це ота стара справа про звільнення на поруки. Ні, перша зі справ про знайдені скарби, право власності має істинний володар скарбу, а не той, хто його знайшов. Це коли хлопець знайшов брошку. Генрі поглянув на Джін Луїзу. Вона дрімала. Я її істинний володар, подумав він, я понад усякий сумнів. Відтоді, як вона ж бурляла у нього камінці, відтоді, як їй мало голову не відірвало коли вона гралася з порохом. Відтоді, як вона наскакувала на нього заду і затискувала у жорсткому напівнельсоні, поки він не просив пощади, відтоді, як вона одного літа хворіла і у Маренні кликала його. Жемі та ділла. Цікаво, де зараз ділял? Жін Луїза мусить знати, вони спілкуються. Кохана, а де тепер ділял? Жін Луїза розплющила очі. Востаннє він писав мені з Італії. Вона ворухнулася. Чарльз Бейкер Гарне ділел, її сердечний друг. Вона позіхнула і задивилася, як машина ковтає білу лінію на шосе. Нам ще далеко. спитала Джін Луїза. Миль десять. Уже відчувається, що річка десь поруч. Ти, напевне, наполовину алігатор, пожартував Генрі, я нічого такого не відчуваю. А двопалий Том ще тут. Двопалитом водився всюди, де була річка. Він був Геній, копав тунелі під Мейкомом і ночами пожирав свійських курчат. Одного разу він подолав відстань від Демополіса до Тензаса. Він був такий старий, як і сам округ Мейком. Може, ми його сьогодні зустрінемо. А чого ти раптом спитав про діла? Не знаю. Просто згадав його. Він тобі ніколи не подобався, правда ж? Генрі усміхнувся. Я ревнував до нього. Він монополізував вас із Джемі на все літо, а я мусив їхати додому одразу по закінченні шкільних занять. У мене вдома гратися не було з ким. Жін Луіза затихла. Час зупинився і поволі поплив у зворотний бік. Тоді чомусь завжди було літо. Генк повертався до Магері і не провідував їх, і Джемі доводилося задовольнятися товариством молодшої сестри. Дні були довгі, Джемі виповнилося 11, і все йшло за звичним порядком. Брат і сестра спали на задній варанді, в найпрохолоднішому місці в усьому домі. Спали там від початку травня і до кінця вересня. Джемі, який прокидався на світанку і одразу починав читати у себе на розкладайці, тицнув Джин Луїзі в обличчя футбольний журнал і спитав, хто це скауте. Джонні Макбраун, 18. Може. Пограймося. Джемі помахав перед нею сторінкою. «А тоді хто це?» «Ти», – відповіла вона. «Гаразд!» Клич діла. Ділла кликати не було потреби. Затремтіла капуста на городі міс Рейчел, застогнав паркан у дворі, і ділял уже тут. Ділял був свого роду дивиною, родом з Меридіана, штат Місісіпі, він добре знався на тому, як треба жити в цьому світі. Щоліта він приїздив до Мейкома гостювати у своєї двоюрідної бабусі, яка мешкала по сусідству з Фінчами. Ділял був низенький, кремезний, білоголовий, з обличчям Янгола і хитрістю горностая. Він був на рік старший за Джим Луїзу, проте вона була вище за нього на цілу голову. «Привіт», – сказав Ділял, – «граємося сьогодні у Тарзана». «Тарзаном буду я». «Який з тебе Тарзан?» – пехикнув Джиммі. Я, Джейн, сказала Джін Луїза. А я не хочу більше бути мавпою, заявив Ділел, вічно мені доводиться грати мавпу. Тоді що? Ти будеш Джейн? спитав Джиммі і натягнув штани, граємося в Тома свій Я Том. А я нет, закричали Ділел і Джин Луїза водночас. Не будеш ти недом, це вже вона ділові. Ділел аж розчервонівся. Скауте. Ти завжди забираєш собі другу головну роль. А я ніколи не буваю другим головним героєм. Хочеш посперечатися? Спитала вона чемно, але стиснула кулаки. Тут утрутився Джемі. Можеш бути містером-деймоном, Ділле. Він кумедний і в кінці всіх рятує. А ще він повсякчас щось благословляє. Благословен мій страховий поліс, Діллел засунув великі пальці за уявні підтяжки. «Ну, гаразд. Що будемо розігрувати?» Спитав Джемі, аеропорт в океані очі летючу машину. «Вони мені всі набридли», – сказала Джін Луїза, – «вигадай сам якусь історію». «Добре. Скауте, ти будеш недом Ютоном. Ти, Ділле, містером Деймонодо. Ну от, Том у своїй лабораторії працює над одним приладом, який може бачити крізь кам'яні стіни, і тут приходить отой чоловік і каже: «Містера Свіфт, я, Том, то ж я кажу, так, се. А. Ніщо не може бачити крізь кам'яну стіну, перервав його ділял. А ця ж може. Короче, цей чоловік заходить і каже: містера Свіфт. Джемі, сказала Джін Луїза, якщо буде цей чоловік, то нам потрібен хтось іще. Хочеш, я збігаю по беннета. Ні, цей чоловік з'являється ненадовго, я просто перекажу його роль. Починати історію повинна ти, скауте. Роль того чоловіка зводилася до повідомлення молодому винахіднику, що один знаменитий професор уже 30 років пропадає у бельгійському Конго і прийшов час його звідти витягти. Ясна річ, він звернувся по допомогу до Тома Свієфта і його друзів, і Том радо ухопився за ймовірну пригоду. Всі троє залізли у летючу машину – Широкі дошки, які вони давним-давно прибили до найтовстіших гілок Платана. Тут на горі страшенно гаряче, промовив Ділєл, ухухух. Що? Здивувався Джемі. Кажу, тут страшенна спека, бо ближче до сонця. Благословенні мої довгі кальсони. Та ні, Ділле. Що вище піднімаєшся, то холодніше стає. А я думаю, що стає гарячіше. А от і ні. Що вище, то холодніше, бо повітря розріджується. А тепер ти, скауте, каже, Томе, куди ми прямуємо? Я гадав, що ми вирушили до Бельгії, здивувався Ділял. Ви мусите спитати про це, бо той чоловік сказав тільки мені, а я ще вам не переповів, зрозуміло. Зрозуміло. Коли Джемі розтлумачив їм їхню місію, Ділял спитав, якщо цей професор так довго пропадав, Звідки відомо, що він не загинув? Той чоловік розповів, що прийшов сигнал із Золотого берега, професор Вігенс перебуває, почав пояснювати Джемі. Якщо від нього приходять звістки, чого ж вважають, що він пропав? Втрутилася жін Луїза. Що він перебуває у загубленому племені мисливців за головами, відмахнувся від неї Джемі. Не де? Маєш гвинтівку з рентгенівським прицілом. Кажи, маю. Вона сказала, «Маю, Томе». «Містера Деймон, ви запасли достатньо провізії на летючій машині». «Містера Деймон». Ділял рвучко став струмко. Благословенна моя скалка, Томе». «Так, сер». «Хе-хе-хе». Діти приземлилися на околицях Кейптауна, і вона заявила Джемі, що він вже цілих десять хвилин не давав їй ніяких реплік, і вона далі не гратиметься, якщо він такий. «Гаразд, скауте, кажи, Томе, ми не можемо гаяти час. Прямуймо у джунглі». Жін луїза повторила за ним. Діти обійшли двір, вирубаючи тропічні зарості, подеколи зупиняючись, щоб підстрелити заблукалого слона або вступити в бій з племенем канібалів. Джемі очолював експедицію. «Іноді він гукав, назад!» І діти падали до лілиць на теплий пісок. Одного разу він урятував містера Деймона від падіння у водоспад Вікторія, а Джін Луі застояла осторонь і злилася, бо їй випало тільки тримати мотузку, якою обв'язався Джемі. Нарешті Джемі крикнув, «Ми майже на місці, тож уперед!» І вони побігли до гаража, селище мисливців за головами. Джемі впав навколішки і почав жестикулювати, як заклинач змій. «Що це ти робиш?» – спитала вона. Цить. Приношу жертву. Ти наче хворий, промовив Ділел. а що таке жертва? Її треба принести, щоб мисливці за головами нам не зашкодили. Дивись, он вони. І Джиммі тихо загудів, буджа-буджа-буджа, і наш гараж переповнився дикунами. Ділел так закотив очі, що стало моторошно, закляк і впав на землю. Вони поцілували у містера Деймона. Заволав Джиммі. Удвох Джемі з Луїзу витягли твердого, як колода діла на осоння. Зірвали листя з інжеру і обклали ним діла з голови до ніг. Гадаєш, це допоможе, Томе? спитала вона. Можливо. Поки що важко сказати. Містере Деймон, отямтеся. І Джеммі вдарив діла по голові. Ділял сів, скинувши з себе все листя. Припиняй но, Джемі Фінчу. Сказав він і знову розпластався на землі, я не збираюся тут розлажуватися. Сонце сильно пече. Джемі почав робити якісь загадкові паси над головою Ділла, неначе наче папа римський. Поглянь, не де, він оговтується. Повіки Ділла затремтіли, і очі розплющилися. Він підвівся і прийшов, хитаючись, двором, бурмочучи собі під ніс, де я? Ти тут, Ділле, відізвалася Джінлу і застурбовано. Джемі скривився. «Так неправильно». «Кажи, містер Деймон, ви заблукали у бельгійському Конго, де вас зачаклували?» «Я, Нед, а оце Том. Ми також заблукали?» Спитав Ділял. «Блукали повсякчас, поки на тебе діяли чари, але зараз уже на правильному шляху. Професор Вігінс прив'язаний до стовпа отам у хатині, і нам потрібно його визволити». Професор Вігінс і залишився прив'язаним. Келпурня розігнала всі чари, вистромившись із вікна і загукавши, хто хоче лимонаду. Вже пів на одинадцяту. Ану, біжіть попийте, бо зваритеся живцем на такому сонці. Келпурня поставила три великі склянки і повний глек лимонаду біля виходу на веранду. це забезпечувало затінок бодай на п'ять хвилин. Лимонад до півдня був влітку щоденною традицією. Діти проковтнули по три повні склянки кожен і зрозуміли, що до обіду часу купа, а робити нема чого. Може, сходимо на пасовисько Добсона? Запропонував Ділял. Ні. А як щодо повітряного змія? Це вже Джим Луїза. можна попросити трохи борошна в келпурні. Які там повітряні змії влітку? Відізвався Джимі, немає і натяку навіть на легенький вітерець. Термометр на варанді зашкалював, над бляшаним дахом гаража коливалося розпечене повітря, а два гігантські платани стояли нерухомо, не ворушився жоден листок. «Я придумав!» сповістив ділел, «Граємося у відродження віри». Всі троє перезирнулися. В цьому щось було. У розпал літа відбувалося щонайменше одне відродження, і саме воно проходило цього тижня. Існувала традиція, що три міські церкви, Методиська, баптистська і Пресвіторіанська об'єднуються, щоб послухати одного з приїжджих священнослужителів, але подеколи. І якщо церкви не могли дійти згоди стосовно особи проповідника або його платні, кожна конфесія влаштовувала своє власне відродження, на яке запрошувалися всі без винятку. Тому іноді місцеві мешканці гарантовано отримували три тижні духовного пробудження. Час відродження ставав часом війни, війни з гріхом, з кока-колою, з кіносеансами, з полюванням у неділю. То була війна зі зростанням прагнення серед молодих жінок вживати косметику і палити на людях, війна з віскі. В зв'язку з цим щонайменше 50 дітлахів щоліта підходили до алтаря і давали обітницю, що не питимуть, не куритимуть і не лайтимуться аж до самого повноліття. Війна проти ще чогось настільки розпливча аж Джин Луїза ніколи не могла утямити, що воно таке, бо ніхто не давав. Ніяких обітниць що не буде чогось робити, а ще то була війна між міськими дамами, хто з них накриє найкращий стіл для проповідника-візитера. Протягом цих тижнів також безкоштовно пригощалися штатні майкомські пастори, тому в непоштивих колах і подейкували, що місцеві священики навмисно заохочують свою паству до проведення окремих церемоній, тим самим забезпечуючи собі два додаткові тижні частувань. Ясна річ, то був наклеп. Того тижня, вже чотири вечори поспіль, Джемі, Ділел і Джін Луі засиділи у дитячій частині Баптистської церкви, саме була черга Баптистів, і слухали заклики провелебного Джеймса Едварда Мургеда, славетного проповідника зі штату Джорджія. Принаймні так їм про нього сказали, діти небагато розуміли з того, що він говорив, за винятком описів пекла. Пекло було і зостанеться, на його думку, Вогняним озром завбільшки точнісінько як Мейком, штат Алабама, яке оточує мур у двісті футів завишки. Сатана перекидає через цей мур грішників, і вони там киплять на малому вогні ціловічність у такому собі бульйоні з рідкої сірки. Превелебний мургет був високий, сумний і сутулий, він любив вигадувати приголомшливі назви для своїх проповідей. Чи поговорили б ви з Ісусом, якби перестріли його на вулиці? Превелебний Мургет мав щодо цього сумніви, бо навіть якби ви й схотіли, то навряд чи змогли б, адже Ісус, імовірно, розмовляв арамейською. У другий вечір проповідей тема була плата за гріх. У той час у місцевому кінотеатрі йшов фільм з такою назвою, діти до 16 років не допускалися весь мейком думав, що Мургет присвятить проповідь цьому фільму. І всі так і ринулися до церкви. Проте Превелебний Мургет нічого подібного не зробив. Він добрячі три чверті години торочив про правильність назви, як точніше казати, плата, сплата чи розплата за гріх, якою є смерть. Тут неабияка різниця. І правелебний Мургет так заглибився у відмінності між цими поняттями, що навіть розума хеотикус Фінч не второпав, до чого він веде. Джемі, Ділял і Джінлу і зазнудилися б до смерті, якби правелебний Мургет не мав одного виняткового таланту, який причарував дітей. Він присвистував. Між передніми зубами в нього була щілена, Ділял готовий був заприсягтися, що зубиті вставні, і щілина зроблена навмисно, аби вони видавалися природними, яка породжувала страшенно втішний звук, коли правелебний вимовляв слово, що містило одну або дві літери «с». «Спокуса», «Ісус», «Христос», «Скорбота», «Спасіння», «Успіх» то були ключові слова, які діти чули щовечора, Їхня увага винагороджувалася у два способи. У ті дні жоден священник не міг уникнути цих слів у своїх проповідях, тому діти гарантовано корчилися у нападах прихованих веселощів щонайменше сім разів за вечір, по-друге. Оскільки Джемі, Ділел і Джін Луїза так уважно слухали превелебного Мургеда, вони вважалися найчемнішими дітьми в усій пастві. На третій вечір відродження... Коли всі троє вийшли наперед з кількома іншими дітьми і визнали Христа своїм особистим спасителем, вони боялися підвести очі впродовж усієї церемонії. Тому що превелебний Мургет склав руки у них над головами і промовив, зокрема, таке, благословен той, хто не всівся на лаву знеславлених. На діла напав страшенний кашель, і превелебний Мургет прошепотів Джемі, виведи хлопчика на свіже повітря. Він знеселений. Отож, Джемі сказав. Знаєш що, гратимемося у твоєму дворі біля басейна. Ділял відповів, гаразд. Слухай, Джимі. Треба зробити кафедру з ящиків. Укритий гравієм проїзд розділяв Ганки Фінчів і міс Рейчел. Басейн містився у бічному дворі міс Рейчел в оточеній кущі Вазалій, Троянд, Камелій і Гарденій. У басейні жили старі жирні золоті рибки, де кілька жабок і водяних ящірок – Затінок їм утворювало широке листя білих лілей і плющ. Велике фігове дерево розкинуло над усією прилеглою територією свою отруйну крону, утворюючи найпрохолодніший куточок в усій околиці. Міс Рейчел розставила навколо басейна садові меблі, а під фіговим деревом притулився стіл. У коптельні міс Рейчел діти знайшли два порожні щики і встановили перед басейном олта. Ділял розташувався за ним. «Я буду містер Мургет», – заявив він. «Я буду містер Мургет», – заперечив Джемі, – «я найстарший». «Добре, добре», – погодився Ділял. «Ви зі скаутом будете паствою». «Нам не буде чого робити», – сказала вона, і затям собі, Джемі Фінчу, «що я не збираюся сидіти тут цілу годину і слухати тебе, ясно». «Ви можете збирати пожертви», – запропонував Джемі, – «а ще ви можете бути хором». Паства підтягла два садових стільця і всілася перед Олтарем. Джемі наказав а тепер щось співайте. Жін Луїза і Ділел заспівали. По милості великий Бога. Спасен я, диво-здив. Заблудлий, я знайшов дорогу. Сліпий був і прозрів. Амін. Джемі охопив руками кафедру, нахилився уперед і заговорив конфіденційним тоном. До чого ж приємно бачити вас усіх тут сьогодні вранці. А ранок і справді чудовий. Амінь, сказав ділял. Чи хоче хтось із вас цього ранку розкрити душу і співом очистити серце? Так, ССР, відізвався Ділял. Ділел, чия квадратна фігура і малий зріст прирікали його довічно грати характерні ролі, підвівся і на очах перетворився на хор з однієї людини. Засурмить сурма Господня і закінчаться часи. І настане ранок вічний і ясний. На тім березі зберуться всі спасенні, вознеси. То й моє ім'я упишеться в сувій. Священики паства приєдналися до хору. Поки вони співали, жін Луїзі почулося, ніби десь здалеку їх кличе келпурнія. Вона відігнала від себе настерливий звук, як відганяють комара. Ділел, червоний від натуги, усівся і зайняв куток камінь, місце в церкві, де співають найпобожніші. Джемі нап'яв на носа уявне пенсне, відкашлявся і розпочав. Сьогоднішній текст, брати і сестри, взято з псальмів, «Уся земле, покликуйте Господу». Джемі зняв пенсне і почав його протирати, повторюючи низьким голосом, «Уся земле, покликуйте Господу». Діляв сказав, «Час збирати пожертви», і смикнув Джін Луїзу, щоб дала йому два пая таки, які мала у себе в кишені. Віддаси їх мені після церкви, ділле!» Ану, замови каніть там, гримнув Джемі, настав час проповіді. Він проголосив найдовшу і найнуднішу проповідь з усіх, що чула Джін Луїза. Сказав, що гріх це найгріховніша річ, яку він тільки може уявити, і ніхто з тих, хто грішив, не може досягти успіху а благословен той, хто сів на лаву знеславлених. Короче, він повторив свою власну версію того, що вони почули за останні три вечори. Голос його опустився до найнижчого регістру, а іноді злітав до виразку, і тоді Джамі хапав руками повітря, немов земля розверзалася під його ногами. Одного разу він спитав, де перебуває диявол, і вказав пальцем просто на паству, він отут, у Мейкомі, штат Алабама. Потім почав розводитися про пекло, але Джін Луїза мовила, облиш це, Джемі. Їй цілком вистачило опису, що його дав превелебний мургет. Джемі змінив напрям і узявся за рай, у раю було повно бананів, пристрасть діла і запеченої у молоці з сиром картоплі, улюблена страва Джін Луїзи, і коли вони помруть. То потраплять туди і їстимуть усілякі смаколики до самого судного дня, але у судний день Бог, який ретельно записував у книгу всі їхні вчинки з моменту народження, жбурне їх до пекла. Під кінець служби Джемі закликав тих, хто хоче поєднатися з Христом, зробити крок уперед. Жін Луїза зробила. Джемі поклав її на голову руку і запитав, юна леді, ти розкаюєшся? Так, сер, відповіла вона. Тебе хрестили. «Ні, сер. «Тоді!» Тут Джемі зачерпнув жменю чорної води з басейна і скропив її голову. «Я хрещу тебе!» Зажди. Закричав Ділял, «Так неправильно!» «А по-моєму, правильно!» Відповів Джеммі, «Ми зі скаутом методисти!» «Але ж у нас баптиське відродження!» «Її треба занурити!» «Гадаю, мені також слід охреститися!» Церемонія розросталася, і ділял затято боровся за свою роль. Я головний, наполягав він, я баптист, от мене і треба хрестити. Слухай сюди, діле баламути Гарис, у голосі Джін Луїзи прозвучала погроза, я взагалі не мала що робити цілісінь ранок. Ти був куточок камінь, ти співав соло, ти збирав пожертви. Тепер моя черга. Вона стиснула кулаки, зігнула ліву руку і загребла пальцями їх землю. Ділял позаткував. «Ти це припиняй, Скауте». «А вона має рацію, Ділле, сказав Джемі, – «ти можеш бути моїм причетником». Джемі подивися на сестру. «Скауте, тобі краще зняти одяг». Він увесь вимокне. Вона скинула комбінезон, більше на ній нічого не було. «Тільки не тримайте мене під водою», – застерегла вона, – «і не забудьте затиснути мені носа». Вона стала на бетонний бортик басейна. Якась старезна золота рибка випірнула, подивилася на неї недоброзочливо і зникла у темній воді. Тут глибоко? спитала Джін Луїза. Футів зо два, не більше, відповів Джемі і обернувся до діла по підтвердження. Але ділел їх покинув. Брат і сестра побачили, як він емчить до будинку міс Рейчел. Гадаєш, він розізлився. Спитала Джін Луїза. Не знаю. Зачекаймо і побачимо, чи він повернеться. Джеммі сказав, що їм варто відігнати рибок на один край басейну, щоб не завдати їм шкоди, і вони перехилилися через бортик і скаламутили воду. Аж тут у них за спинами пролунав зловісний голос У. У. Це був ділел, накритий простирадлом, знятим з двоспального ліжка. Він прорізав у ньому дві дірки для очей. Ділел підніс руки над головою і підскочив до Джин Луїзи. Ти готова? спитав він, не барися, Джемі. Мені тут немає чим дихати. Бо ти голосно кричиш. А що це ти надумав? Я, Святий Дух, скромно повідомив ділял. Джемі узяв сестру за руку і допоміг увійти у воду. Вода була тепла й каламутна, одно слизьке. Глядіть. «Занурюйте мене тільки один раз», – попередила вона. Джемі став на бортик басейна. Постать під простирадлом приєдналася до нього і несамовито замахала руками. Джемі ухопив сестру і штовхнув під воду. Коли її голова знову з'явилася на поверхні, Джін Луїза почула, як Джемі тягне речитатом: «Джін Луїзо Фінч, я охрещую тебе в ім'я». «Ляпс!» Лозина міс Рейчел увійшла і тісний контакт з сідничками священної примари. Оскільки Ділял не міг відступити назад, під град ударів, він рвонувся вперед і приєднався до Джін Луїзи в басейні. Міс Рейчел бажально лупцювала клубок з листя лілий, простирадла, ніг, руки з плутаної лози плюща. Ану вилаз звідти. Горлала міс Рейчел, я тобі покажу святого духа, Чарльзе Бейкере Гарнеє. Як воно, цупити мої найкращі простирадла. Побачиш, як вирізати в них дірки. Побачиш, як призивати ім'я Боже надаремно. Бігом вилізай, нужбо. Годі вам, тітонько Рейчел, белькотів ділял, майже з головою занурившись у воду, дайте мені шанс. Намагання діла виплутатися з гідністю мали дуже скромний успіх. Хлопець виліз із басейна, як якесь невеличке водяне чудовисько, спростирадла, вкритого зеленим мулом, стікала вода. З голови й шиї звисали вусики плюща. Ділял шалено мотав головою, щоб їх позбутися, і міс Рейчел відступила, щоб не забризкатися. Жін Луїза вилізла слідом за ним. У носі в неї свербіло від брудної води, а коли вона чехнула, стало боляче. «Міс Рейчел не торкалася діла», але підганяла своєю лозиною, ходу, ходу. Вони з Джемі дивилися, як ті двоє зникли у будинку міс Рейчел. Жін Луїзі було страшенно шкода ділла. «Ходімо додому», – сказав Джемі, – «мабуть, уже час обідати». Вони обернулися до свого двору і наштовхнулися на погляд батька. Тато стояв на під'їзній дорізці. Поруч з ним стояла жінка, якої вони не знали, і превелебний Джеймс Едвард Мургетт. Схоже, стояли вони отам уже довгенько. Атикус рушив до них, на ходу знімаючи піджак. У Джін Луїзи перехопило горло і підкосилися ноги. Коли батько накинув їй на плечі свій піджак, вона усвідомила, що стоїть геть гола у присутності священика. Вона кинулася, була втікати, але Атикус ухопив її загамалик і наказав «Іди до келпорні. «З чорного ходу». Потім Келпорні немалосердно шкребла її у вані. Примовляючи, містер Фінч зателефонував зранку, повідомив, що запросив на обід проповідника з дружиною. Я вас кликала, мало не посиніла. Чого ви не відзивалися? Ми не чули, збрехала Джин Луїза. А я мала або ставити пиріг у духовку, або йти шукати вас. Не могла я розірватися. А вам мусить бути соромно. «Це ж треба отак зганьбити власного батька». Їй здалося, що кістлявий палець Келпурнії проткне її вухо наскрізь. «Досить уже, Кел», – попросила вона. «Якщо він не відлупціє вас обох до смерті, то за це візьмуся я», – пообіцяла Келпурнія, а Зара швидко вилізай мені з ванни. Келпурнія мало шкіру з неї не здерла жорстким рушником, звелівши піднести руки над головою. Тоді нап'яла на неї туго на крохмалену рожеву сукню, міцно ухопила за підборіддя і розчухрала коси гребінцем з гострими зубчиками. Потім жбурнула їй під ноги пару лакованих черевичків, «Взувайся!» «Я не можу їх застібнути», – сказала Джін Луїза. Келпурня з грюкотом опустила кришку унітаза і веса довела на неї Джин Луїзу. Дівчинка дивилася, як великі, ніби угороднього пудала, пальці вправно виконують тонку роботу, Просовують парламутрові гудзики у замалі для них петельки, і подивувалася силі рук Келпурніє. А зараз іди до тата. А де Джемі? Він миється у ванні містера Фінча. На нього я покластися можу. У вітальні вони з Джемі сумирно сиділи на дивані. Атикус і прелебний Мургет вели якусь нудну розмову, а місіс Мургет відверто глипала на дітей. Джемі подивився на місіс Мургет і усміхнувся. Але вона не відповіла усмішку на усмішку, і він облишив свої спроби бути чемним. Усі відчули полегшення, коли Келпорня задзвонила у дзвоник, сповіщаючи, що обід подано. За столом усі якусь хвилину ніяково мовчали, аж поки Етикус не попросив правелебного мургеда прочитати вдячну молитву. Превелебний, замість попросити загального благословення, ухопився за нагоду сповістити Господа про злочинства Джин Луїзи і Джемі. Коли правелебний мургет дійшов до пояснення, що ці діти росли без матері, жінлоїза сама собі видавалася маршавою. Кинувши погляд на Джимі, побачила, що той мало не занурив носа в тарілку, а вуха у нього аж палають. Жінлої засумнівалася, що атикусна важиться колись підняти голову, і ці сумніви підтвердилися, коли правелебний мургеб нарешті сказав Амінь. А тикус підняв таки голову, дві великі сльози котилися з під його окулярів по щоках. Цього разу діти завдали йому страшенного болю. Раптом він промовив перепрошую, рвучко підвівся і зник на кухні. Обережно ступаючи, увійшла Келпурнія зі щільно заставленою тацею. Коли приходили гості, манери Келпурні мінялися, хоча вона вміла говорити майже як президент конфедеративних штатів Джеф Девіс. Але у присутності чужих людей переходила на негритянську говірку. Зараз вона, бундючно роздаючи овочеві стави, глибоко дихала. Коли Келпурнія підійшла до Джін Луїзи та сказала, «Вибачте, будь ласка», і притягнула до себе голову Келпурнії. «Кел», – Кел", прошепотіла вона, а – «Атикус дуже пригнічений». Келпурнія випросталася, подивилася на неї звисока і оголосила, звертаючись до всіх присутніх, «Містер Фінч». «Ні, мем, місскаут!» «Та він зараз, на веранді, регоче, як несамовитий!» «Містер Фінч!» «Та він регоче, як несамовитий!» Колеса автомобіля, заїхавши з асфальту на ґрунтову дорогу, повернули джінлу Луїзу до реальності. Вона пригладила волосся. Потім відчинила бардачок, знайшла пачку цигарок, витягла собі одну і запалила. «Ми вже майже доїхали!» Повідомив Генрі, а ти де була? У Нью-Йорку зі своїм коханцем. Просто замріялася, відповіла вона, згадала час, коли ми проводили відродження. Ти його прогавив. І слава Богу! Доктор Фінч дуже полюбляє ту історію. Жін Луїза засміялася. Дядько Джек нагадує мені про неї вже мало не 20 років, а мені і досі соромно. До речі, Ділял, єдиний. Кого ми не сповістили про смерть Джемі? Хтось надіслав йому газетну вирізку. Так він і дізнався. Завжди так буває. Забуваєш про найдавніших друзів, сказав Генрі, як гадаєш, він коли сюди повернеться. Жін Луіза похитала головою. Коли в армії діла послали до Європи, він там і залишився. Ділял був природжений мандрівник. Він, якщо йому доводилося перебувати довший час в одному і тому самому місці з одними і тими самими людьми, перетворювався на малу люту пантеру. Цікаво, де він буде, коли прийде його час. Уже точно не на тротуарі в Мейкомі. Холодне повітря з річки увірвалося в спекотну ніч. «Пристань Фінча, мадам», – оголосив Генрі. Пристань Фінча утворювали 360 сходинок, що збігали з високої кручі і закінчувалися біля широкого молу, який виступом заходив у річку. До пристані вела велика просіка ярдів у 300 завширшки, тяглася вона від краю кручі аж до лісу. Порита коліями дорога бігла від дальнього кінця просіки і губилася серед дерев. У кінці дороги стояв великий двоповерховий білий будинок з верандами, які оперізували його по периметру на обох поверхах. Старе обійстя Фінчів зовсім не було занедбане, навпаки, його чудово відремонтували, там розмістився мисливський клуб. Якісь ділки з мобіла орендували на землі, купили будинок і облаштували те, що в Мейкомі вважалося приватним пеклом азартних ігор. Це було не зовсім так, зимовими вечорами у кімнатах старого будинку лунали схвальні чоловічі вигуки, подеколи чувся постріл з дробовика, але не від гніву, а з надмірних веселощів. Нехай собі грають у покер і бенкетують до схочу, для Джин Луїзи найголовніше, що про старий будинок добре дбають. Пристань Фінча мала історію, типову для півдня, дідатикуса купив цей будинок у дядька одного славетного отруювача жінок, який орудував по обидва береги Атлантичного океану, але походив з родовитої сім'ї валабамі. В цьому будинку народився батько Атикуса, а також і сам Атикус – Александра, Керолайн – вона вийшла заміж за добродія з Мобіла і Джон Гейлфінч. Просіка використовувалася для родинних заїздів, доки ті були в моді, тобто і на пам'яті Джин Луїзи теж. Атикусів, прапрадід, англійський методист, оселився біля річки поблизу Клейборна і привів на світ семеро дочок і одного сина. Вони одружилися з дітьми вояків полковника Мейкома, виявилися плодючими і започаткували те, що округ називав вісьмома родинами. Багато років поспіль, коли нащадки ще збиралися щороку, існувала необхідність, щоб на пристані постійно жив бодай один з фінчів, вирубав ліс, щоб розширити місце для пікніків. Тому Просіка зараз і мала отакі розміри. Але використовувалася пристань не лише для родинних заїздів, негри грали там у баскетбол, Куклукс-клан збирався у часи свого розквіту, а коли Атикус ще був юнаком. Там проводився великий турнір, на якому місцеві лицарі билися на честь прекрасних дам і переможці здобували право нести своїх дам на руках до великої бенкетної зали. Олександр